Cred că unii din voi v-ați văzut în urmă cu 5-6 ani și a zis, ce frumos, ce tânăr arătam atunci. Eu când m-am văzut, sincer, am zis, trebuie să slăbesc mai mult. E bine când ne putem vedea și putem să luăm decizii bune. În continuare, va circula o listă pe care aș vrea să vă scrieți fiecare din cei care ați participat, vrem să ținem evidența aceasta pentru că fiecare membru trebuie să participe la acest seminar și de aceea vă rugăm să vă scrieți, va circula pe rânduri și vă veți scrie fiecare. Cu asta o să putem să avem și uh, grafica dumneavoastră. În continuare aș vrea să mergem spre finalizare, înainte de a termina acest seminar, vreau să vă spun că tot ceea ce am prezentat aici, pe lângă faptul că noi credem că este ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu este ancorat, aș vrea să aveți curajul. Dacă Chiar dacă Știu eu Unii n-au curajul să spună numele Când fac o observare Le primim și pe cele anonime Dar să știm că sunt dintre cei Care au participat la seminar Nu din altă parte Pentru că sincer vă spunem Vrem să răspundem Tuturor întrebărilor dumneavoastră Cât se poate De clar și corect După cum ați văzut toți cei care vor să studieze Biblia trebuie să înțelegeți că trebuie să parcurgeți, de exemplu, Hermeneutica, care este știința care se ocupă cu modul de interpretare, de înțelegere a Cuvântului Lui Dumnezeu. Și printre alte lucruri care se spune acolo, noi trebuie să studiem Biblia în totalitate. Nu putem să facem o doctrină pe baza a unuia din versete. În ceea ce privește învălirea femeii cu baticul, este, se adresează numai bisericii din Corint. Este un singur pasaj care vorbește în 1 Corinteni despre lucrul acesta. Deci nicio doctrină nu se face pe baza unui verset. Apoi așa cum spune apostolul Pavel, în Biblia se tălmăcește în totalitatea ei. Pentru că dacă vedem lucrurile care sunt pornite în Vechiul Testament, ele se finalizează sau se împlinesc în Noul Testament. Și de regulă Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare, ceea ce se întâmplă în Noul Testament. Și în contextul acesta, apoi... În interpretarea Bibliei, contextul cultural este foarte important, contextul geografic este important, contextul literal este o prorocie sau este o prezentare istorică. Dintr-o prezentare istorică, noi nu putem să confundăm cu prorocia. Este o prorocie care se referă la poporul Israel sau este o prorocie care se referă la Biserica Nouă Testamentală? Deci toate aceste lucruri trebuie să înțelegeți că noi nu putem face doctrine având anumite versete biblice. De aceea, în lumea creștină, lumea creștină este scindată în foarte multe diviziuni. Pentru că sunt oameni care interpretează cuvântul lui Dumnezeu după ureche. Neluând în considerare lucrul acesta. Terminăm cu hermeneutica. Haideți să mergem mai departe. În ceea ce privește lucrarea de conducere în Biserica Salem, pozițiile pe care noi considerăm din punct de vedere biblic trebuie menționate sunt, prima, membru implicat, ajutor de lider, lider. Consilier consilier pe anumite probleme, diacon, presbiter, pastor, pastor-coordonator. Spuneam că conducerea se realizează în echipă. Fiecare, la nivelul la care are chemarea, are daruri, trebuie să spună cuvântul. Dar trebuie să fie cineva care în final totalizează părerile și spune: "Mergem în direcția aceasta." Și acesta este păstorul coordonator care ascultă părerile celorlalți și decide, așa cum Apocalipsa îl vede pe păstor ca îngerul bisericii, cel care are o responsabilitate Totală înaintea lui Dumnezeu. Responsabilitatea lui este și față de biserică, el răspunde și față de autorități, el răspunde de lucrarea care se face în cadrul bisericii. Modul de promovare, dacă pot să proiectez lucrul acesta, ordinea promovării, aș vrea să înțelegeți, în biserica noastră nu se va repeta ce se întâmplă în altă parte. Vreau să vă spun că am fost pe poziții de conducere, nu numai păstor la nivelul unei biserici. Am fost vicepreședinte la nivelul unei comunități, comunitatea de Bihor, Satomare, Mare, Baia Mare și Zalău. Am avut 300 de biserici sub, în subordine și știu ce se întâmplă în situații de genul acesta La fel am, am făcut parte din bordul național uh, În mișcarea penticostală Și uh, am predat la colegiu biblic Așa că din București Așa că știu lucrurile cum se întâmplă De multe ori în anumite biserici Dacă știai să predici Automat te făcea diacon Peste câteva luni ajungeai păstor sau prezbiter și pe urmă îți găsea o biserică și te punea păstor acolo. Asta se întâmplă în denominații. E nevoie mare de lucrători și atunci automat pe bandă ies acest lucrător. Vreau să vă spun că am avut ocazia să discut cu păstori care nu aveau nașterea din nou n o nașterea din nou. Ei, în biserica noastră nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că, vedeți, există o ordine de promovare. Asistent de lider. Acolo dovedești dacă ai o chemare, dacă ești credincios, acolo îți dovedești caracterul tău. Pe urmă, dacă ești într-adevăr un om care... Și se poate încredința mai mult, pentru că sunt oameni care funcționează corect la un nivel oarecare. Dacă îi pui la nivele superioare, nu mai funcționează corect. Dar dacă Domnul te cheamă la o lucrare mai superioară, devii lider la nivel de grup, anumită activitate administrativă, apoi, diacon, îmi veți pune întrebarea pe drept cuvânt. îți spune. De ce în biserica noastră nu este diacon și presbiter. E o filozofie a mea, s-ar putea să fie denaturată, așteptăm acum păstorii cu care sunt în legătură să îmi confirme sau să îmi infirme lucrul acesta. Deci după ceea ce spune Apostolul Pavel, când se referă la calitatea de diacon și presbiter, după părerea mea este că trebuie să fie căsătorit. Ted, Călin ei au făcut lucrare de pastorație deci ar putea să fie numiți păstori pentru că au dovedit ani de zile în lucrarea aceasta de pastorație și aș putea oricând să-i ordinez, am zis, aștept până se vor căsători și nu imediat ce se vor căsători pentru că în biserica noastră așa cum sunt în multe biserici când soția și soțul intră în lucrare, ei sunt considerați una. Eu sunt păstorul acestei biserici cu zanfira. Împreună suntem. Ne consultăm, discutăm toate lucrurile. Noi suntem una, așa cum tatăl și cu fiul una sunt... Și cu Duhul Sfânt, familia de Dumnezeu, și am discutat la grupă săptămâna aceasta, exact problema aceasta, unitatea dintre bărbat și femeie, lanțul autorității lui Dumnezeu în familie. Pare foarte rău că n-ați fost toți prezenți, dar vreau să vă spunem că la grupe acum avem subiecte destul de interesante pe care le dezbatem și vreau să vă provoc să veniți, pentru că este folositor. Și aș vrea să înțelegem că în lucrare, asta este dorința mea, acum, s-ar putea dacă cineva vine și îmi infirmă aceasta, eu cred că este important ca un om care a dovedit slujirea și chemarea lui Dumnezeu să așteptăm până se căsătoresc, pentru că eu am văzut multe familii când au fost băieți necăsătoriți sau fete necăsătorite, au fost în dragoste cu Dumnezeu. Când s-au căsătorit, lucrurile s-au schimbat. Și pentru că Apostolul Pavel se referă în calitățile de diacon și prezbiter în direcția aceasta, modul în care omul își organizează familia, dacă este bărbatul unei singure soții sau așa ceva, Uh, deci calități de genul acesta care se referă la familie uh, filozofia mea a fost că este bine să așteptăm și nu se întâmplă nimic pentru că fiecare aici este, sunt unii care așteaptă, vreau să fiu ordinat pe ăștia trebuie să pui 10 semne de întrebare în jurul lor și să vezi, mă, pe ăsta trebuie ordinat sau nu trebuie ordinat? Pentru că Oamenii aceștia umplă după poziții. Înainte de a ajunge la o poziție, trebuie să dovedești credincioșie. Și de aceea am pus aici treptele acestea, prezbiter, pastor. Despre principiile de slujire am, am vorbit. Am introdus aici păstor fondator, pentru că este important, în mod special, în bordul de referință, cum spuneam, nu voi fi eu tot timpul aici. De aceea, totuși păstrez această, această poziție, cred că este important ca cei care au făcut această lucrare de pionerat să fie recunoscuți în biserică. Slujbele pe care, vedeți, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a rânduit în biserică slujbe. Și noi recunoaștem aceste cinci slujbe, apostol, proroc, evanghelist, învățător și păstor. Aceste slujbe nu au nevoie de ordinare. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu doar la diacon și la presbiter și păstorul care, în momentul în care este investit în lucrare, este recunoscut. Practic, ordinarea este recunoașterea publică a lucrării pe care acest lider a exercitat-o până acum și s-a dovedit credincios, s-a dovedit că Dumnezeu într-adevăr are o chemare pentru el, el s-a făcut disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu, caracterul lui este un caracter bun, a dovedit credincioșie în tot ceea ce a făcut, este responsabil, este eficient în lucrarea pe care o face. Principii de implicare și promovare le-am prezentat. Aici aș vrea să insist puțin principiile de slujire în Biserica Salem. Implicarea fiecărui membru se face după chemarea pe care o are disponibilitate și nevoile în Biserică. Fiecare membru trebuie să primească și să dea. Deci, fraților asta aș vrea să înțelegeți. Trebuie să primim, adică să fim învățabili, că sunt oameni care știu totul. Cu nu prea pot face mare lucru. Ăștia sunt undeva aproape de cer N-ai cum îi atinge. Și apoi, ceea ce primim, să nu ținem, ci să dăm mai departe. Dacă n-ai la cine, predică-i soției și soțului. merge acasă și predică-i soției și soțului. Apoi, vecinilor, după ce îi spuneți, mă, știi că predici bine, ar trebui să te pune și pe tine la predică. Să primească și să da altora hrană spirituală pentru a crește în maturitate spirituală și experiență în lucrare. Lucrarea de slujire a unuia față de celălalt se va face fără competiție, fără egoism, ci în unitate, acceptare și dragoste. În Biserica lui Dumnezeu nu este competiție, deși la tineret există deja competiție. Proiect, da, așa, bun. Ei au un proiect în care vor să vadă cine aduce mai mulți la Hristos, o competiție bună. Conduci atitudinea unul față de celălalt trebuie să fie frățească, bârfa, nemulțumirea nejustificată, critica, destructivă, cât și cearta sunt faptele firii pământești care trebuie eliminate din viața noastră. Conducerea și slujirea se face în spirit de echipă. Suntem responsabili unul față de celălalt, de locul și rolul pe care îl avem în lucrarea lui Dumnezeu, ținem la viziunea și obiectivele fixate, dar inspirația Duhului Sfânt și lumina dată de Cuvântul lui Dumnezeu ne călăuzește în toate acțiunile noastre. Fiecare credincios este încurajat să ad să adopte responsabilitățile în următoarea ordine a priorităților, a priorităților. Prima dată. Deci care sunt prioritățile noastre? Relația personală cu Dumnezeu, înainte de orice. Pe urmă, familia. Fiecare suntem responsabili de familia noastră. Locul de muncă pentru acolo acolo îți câștigi banii. Da? Pe urmă, biserica și pe urmă societate. Asta este lanțul priorităților pe care noi îl indicăm pentru fiecare din dumneavoastră. Implicarea în lucrare se face începând cu încredințarea lucrărilor mai mici și apoi, în funcție de credincioșire și eficiență, încredințarea lucrărilor mai mari. Maturitatea spirituală este importantă în implicarea în lucrările spirituale ale bisericii. Lucrarea din biserică se bazează pe principiile teocratice și nu democratice. În ce sens? Când un om se califică de la ajutor de lider până la nivelul la care îl analizezi, n-ai ce să votezi, pentru că el în mod clar, evident, se califică pentru această lucrare. Ca și organizație, așa cum suntem, ni se cere să aplicăm anumite principii democratice. Și aș vrea să le vedeți care sunt acelea. Acolo unde se cere aplicarea principiilor democratice, privind aspectul organizatoric, se va căuta respectarea principiilor biblice în deciziile democratice care se vor lua. Da? Slujbele pentru care se necesită ordinarea nu se o țin prin vot democratic, ci prin calificarea, prin slujire și recunoașterea acestei calificări de către conducerea bisericii. În mod democratic, fiecare membru poate să-și exprime eventualele observații în perioada de observare, înainte de ordinare și față de persoanele nominalizate pentru această slujbă. Când am vorbit despre diacon și presbiter, am spus că înainte ca să se facă ordinarea, se va anunța în biserică diaconul cu trei, cu trei luni înainte și se va spune bisericii. Fraților, orice observație, orice comentariu, orice lucru pe care îl cunoașteți despre această persoană, aveți trei luni la dispoziție să aduceți la cunoștința bisericii și noi trebuie să le analizăm și să vedem dacă într-adevăr această persoană, pe lângă faptul că este observat de conducerea bisericii, noi lăsăm ca biserica să decidă asupra acestui lucru. La prezbiter sunt șase luni, se anunță cu șase luni înainte și în șase luni de zile este supus observării bisericii. Și fiecare membru din biserică, are dreptul să-și exprime opinia și părerea despre lucrul acesta. Nu vom face cu voturi, cu. Nu, ai posibilitatea să-ți exprimi. Vin la conducerea bisericii și spui lucrul acesta. În această slujire a apărut, pentru că, vedeți, sunt anumite organizații care se formează acum pe lângă bisericile locale. Și noi trebuie să știm cum lucrăm cu aceste organizații. Cum este LL, cum uh, uh, mai există anumite organizații de tineret, străjerii. Deci toate aceste organizații care sunt parabisericești, paralel cu biserica, noi trebuie să vedem cum colaborăm cu aceste organizații. Colaborarea cu fiecare organizație creștină se va face pe baza unui protocol de colaborare. În acest protocol se vor stipula clar domeniul de colaborare, termenii colaborării, strategia folosită, drepturile și îndatoririle de ambele părți. Se va căuta ca, activarea, ca activitatea acestor organizații, organizații să nu afecteze viziunea și lucrarea bisericii, ci să vină în ajutorul bisericii. Organizarea, organizația nu va putea folosi, angaja sau influența membrii bisericii decât cu acordul liderului direct a persoanelor respective sau acordul păstorului. Liderii din aceste organizații, și aș vrea pentru că aici avem la ora actuală un conflict, un conflict, care eu încerc să îl rezolv. Liderii din aceste organizații nu sunt recunoscuți ca lideri în biserică numai în cazul în care ei se califică ca și lideri în biserică conform strategiei de ucenicizare și promovare. Deci, la ora actuală, avem colaborare cu LL Ministries și uh, sunt persoane din biserică, care au fost unse cu un delem de către lideri din această organizație care în biserica noastră ar echivala cu presbiteri. Și apare un conflict. Sunt persoane care au părăsit lucrarea din biserică pentru că au vrut să fie unși cu un delem recunoscuți ca lideri acolo. Dar în biserică nu s au calificat ca și lideri. În situații de genul acesta, bun înțeles noi vom ajunge, mai ales că ungerea cu un delem în Noul Testament nu apare numai în cazurile rugăciunii pentru Bolnavi. Și această ungere cu un delem o face prezbiterul sau păstorul, nici pe departe, sau un delegat a acestuia, nici pe departe alte persoane la îndemâna fiecăruia care crede, este punerea mâinilor. Investirea în lucrare, trimiterea în lucrare se face prin punerea mâinilor în Noul Testament. Și de aceea acum suntem pe punctul acesta de a face organizația LL să înțeleagă că noi trebuie să ne aliniem din punct de vedere biblic în ceea ce privește modul în care se fac aceste lucrări. Membrii acestor organizații, pentru a fi considerați membri ai bisericii, trebuie să fie membri ai bisericii să împlinească toate caracteristicile, să contribuie cu zecioarea la biserică și nu la organizații. Biserica, prin conducerea ei, poate să, deschid, să decidă sponsorizarea anumitor proiecte și acțiuni ale organizației. Noi, de exemplu, avem cu Olga, un protocol de genul acesta cu care colaborăm foarte clar. Foarte, sunt domeniile în care colaborăm, sunt stipulate foarte clar. Colaborăm cu licee, deci avem mai multe contracte deja de colaborare cu organizații. Colaborarea cu alte biserici, la fel cu alte biserici, noi vrem să colaborăm dacă... Într-adevăr, avem o viziune asemănătoare, putem să ne implicăm în anumite proiecte și aici am menționat biserici cu care noi suntem în parteneriat. Sunt biserici care noi le considerăm biserici surori, care nu numai că ne dau sfaturi, ne ajută, păstorii vin aici și vorbesc în viața mea și îmi spune, mă, asta nu-i bine, asta nu-i bine, pentru că eu le spun, când veniți aici, spuneți-mi ce vedeți că nu-i bine, pentru că eu vreau să văd că lucrurile merg bine. Asta este intenția mea și că slujeți Domnului și exact așa cum vă spun dumneavoastră, dacă vedeți ceva că nu este biblic, vine și spuneți-mi, pentru că dorința mea este să ascult de Biblie, să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu. Disciplina bisericii. Aici vă rog să, să fiți foarte atenți, pentru că este important să cunoaștem acest lucru, modul în care ne raportăm unul la celălalt. Fiecare membru al bisericii trebuie să respecte disciplina bisericii așa cum este reglementată în Biblia. Biblia este cartea după care ne orientăm și ne ajustăm comportamentul nostru. Clar. În cazul în care cineva ți-a greșit sau te-a vorbit de rău, se va aplica strategia din Matei 18, 15 la 17, prima dată va trebui să te informezi personal și să te convingi de realitatea sau nerealitatea faptului că este adevărat ceea ce s-a spus. Să cauți să rezolvi situația între tine și acea persoană, soții, în zona privată, să nu o împrăști în biserică. Dacă situația nu se poate rezolva, se ia una sau două persoane care sunt acceptate de ambele persoane în cauză, prin care să caută să se medieze conflictul. De regulă, se va urmări ca cel puțin una din acele persoane care mediază să fie un lider din biserică. Dacă conflictul nu se stinge, va fi anunțată conducerea bisericii. Matei 18 spune foarte clar. Fraților, ai o problemă cu cineva? Păstrezi privat. Nu mă, ai văzut mă, ce mi au făcut el mă. Ai văzut mă, ce face la. mă. Mă, l-ai auzit ce vorbește. Fraților, hai să, să terminăm cu prostiile astea. Infectăm lumea din jurul nostru. Biblia spune clar să fie totul privat. În cazul în care nu se rezolvă la nivel privat, nu trebuie să mergi să spui la toată lumea, ia unul sau două persoane mature, care sunt capabile să medieze. De regulă, un lider din biserică, cu care te simți tu mai bine și ambii îl acceptă, pentru că s-ar putea să vadă mult mai clar, și asta este, din exterior se vede mult mai clar, că fiecare își vede dreptul lui. Și dacă nu se îndreaptă și nu se rezolvă conflictul, atunci trebuie să se implice conducerea bisericii. Nu trebuie conducerea bisericii, să se implice în toate nimicurile care pot apărea între două babe. Situații de conflict. În situațiile de conflict nu se va practica bârfa, înjurile, calomniile, fort, Forța, jocura sau alte acțiuni firești, ci conflictul se va soluționa în mod creștinesc și biblic. Fraților, știți ce e bârfa? Că de multe ori există. Știți ce e bârfa? Bârfa, vină încoace Cristi, bârfa este dacă eu am auzit ceva despre Cristi și mă duc și spun altuia Mă, știi ce am auzit de Cristi? Și îi dau drum. Bun înțeles, amplificat, că fiecare suntem amplificatoare. Cei care știu electronică. În loc de, din, de doi dinți care i-a sărit din gură, noi spunem că cinci. Ok. Bârfa mai este când eu discut cu cineva fără ca el să fie prezent. Dacă el nu-i prezent și spun ceva negativ, asta-i bârfă. Acum, în cazul în care eu am vorbit cu el, am mers și am studiat ce-am auzit, am mers și am văzut, mă, așa e. am încercat să rezolv, am încercat să, să le pun lucrurile, să se rezolve problema aceasta, nu vrea, am închebat unul sau doi să vină să mă ajute, să-l convingem și tot nu vrea, și atunci tu discuți în sensul de a rezolva, nu de a ponegri persoana. Deci lui i-ai spus, el știe părerea ta, tu poți să pui părerea altuia în momentul în care ai vorbit cu el și știi clar care este poziția lui. Dar de regulă nu bine să vorbim negativ de o altă persoană. Scoateți bârna din ochiul tău. Mulțumesc, Că tu vezi atât de bine paiul din ochiul fratelui tău. Dar la tine este un stil de telegraf. <laughs> în cazul în care observi sau ai fost informat că un frate din biserică a păcătuit, se aplică același lucru. Privat, mergi la el, nu la vecinul, la el. Și vezi, mă, cu ce te pot ajuta? Te pot ajuta cumva. Uite, am auzit, drept îi, chiar așa stau lucrurile. Hai să văd care e punctul tău de vedere. Deci, fraților, atât de ușor putem infecta. Și în, când terminăm seminarul acesta, sunt două cărți care aș vrea ca fiecare din dumneavoastră să le ia. Prima, o teologie autentică pentru o biserică puternică care trebuie să le citiți fiecare, nu dată de două ori și să răspundeți la toate întrebările. Atunci înseamnă că ați citit cartea, dacă răspundeți la toate întrebările. A doua carte este acuzatorul fraților, pârâșul fraților. Una o cumpărați, cealaltă vă dăm de gratis. Și dacă nu aveți bani la dumneavoastră, puteți să o luați, Vă trece Iulia pe listă și aduceți mâine banii sau la salar când credeți dumneavoastră. Dar dorința mea este ca fiecare să aveți această carte acasă și să o citiți. E important lucrul acesta. Învinuirea unui lider, frații mei, noi, ca și familie și eu ca și persoană, în momentul în care am renunțat, la pozițiile pe care le-am avut, la uh, toate lucrurile, în momentul acela au fost foarte mulți creștini, prieteni poate înainte, care ne-au vorbit de rău. Și când am auzit ce se vorbește, m-am crucit și am zis, mă, eu știu că oamenii sunt amplificatoare, dar chiar în halul ăsta, la a treilea om să fie complet de natural, lucruri care niciodată n-au fost. Și n-am încercat să le opresc, n-am încercat să mă duc la ei să mă justific, am zis, vremea va dovedi lucrul acesta. Ce poți să faci de gura oamenilor? Oamenii vorbesc. Dacă și creștini, fac slujba diavolului. Ce să faci decât să plângi și să te rogi pentru ei? Mai ales păstori care fac lucrul acesta. Și... Vreau să vă spun că Domnul ne-a apărat. S-a dovedit foarte multe din aceste bârfe și lucruri că nu sunt adevărate. Dacă noi încercăm să ne apărăm, zicea, a, uite cum se apără. Nu, Dumnezeu dovedește aceste lucruri. Este foarte clar. Dar noi trebuie să înțelegem că împotriva unui lider n-ai voie să primești o acuză dacă nu o primești din partea a doi sau trei martori care au văzut, au auzit, au fost martori oculari la ceea ce mărturisesc. Deci despre un lider, și ce, fraților? Pentru că împotriva liderilor, diavolul își pune întreg arsenalul și vrea să-i doboare, mai ales asupra păstorului. Și atunci când cineva vine și vă spune despre un lider, mergeți la el, trageți-l de mânică și spune, no, hai împreună să mergem la păstor sau la liderul și să vedem ce ai auzit, tu drept sau nu-i drept. Hai să vedem, nu lăsați să se împânzească sau să nu fiți voi amplificatoare care le împânziți. Vrem să terminăm, în lumea creștină trebuie, știți ce înseamnă? Cei care bărfesc, Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păi pentru ceva care te mănâncă limba și n-ai ce vorbi, vorbește, domne de avioane, vorbește de nu știu ce, dar lasă-le lucrurile acestea care te poate opri să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dar ne place nouă, ne gâdele. Vedeți, și la televizor, întreabă, de ce puneți astea negative? Avem audiență. Vine din partea Duhului? Duhul Sfânt ne, ne dă afinitate față de aceste lucruri? Nu, michiduți! Dacă un membru al bisericii dorește să-ți mărturisească păcatele, este un lucru bun și mărturisirea, nu -ți trebuie impusă, trebuie să vină din interiorul omului și vă spun, aveți grijă la cine vă mărturisiți. Dacă cineva nu poate păstra confidențialitatea, nu este vretnic să primească mărturisire. De aceea, când vine cineva la voi și vrea să-și mărturisească anumite păcate, și știți că încă nu sunteți stăpâni pe voi înșivă. Spuneți-i cu toată politețea, îmi pare foarte rău, dar nu pot să-ți primesc mărturisirea. Dacă mărturisirea te încarcă și din momentul în care ți-a mărturisit, creierul începe să proceseze, relația dintre tine și acea persoană se strică pentru că îl vezi mai inferior. Nu ești capabil să primești o mărturisire. A fi capabil de a primi o mărturisire înseamnă ca cineva să spună, să-ți mărturisească păcate din viața lui, tu să nu fii afectat în relația respectivă, să nu se simtă nici o deosebire dinainte și după ce ți-a făcut mărturisirea. Relația, modul de apreciere a ceei persoane să fie la fel. Și apoi ce este confidențial, rămâne confidențial. De aceea sfatul meu este când vă mărturisiți, să aveți toată convingerea că persoana respectivă poate să primească mărturisirea. Apoi există a doua uh, situație când ți se cere să mărturisești. E, asta e mai greu. Când vine păstorul și spune, ascultă frate, m-au auzit niște treburi și m-aștepta să vii la mine, să-mi să spui tu, dar văd că nu ai curajul ăsta să vii, acum iartă-mă, dar trebuie să, să mă adresez ție pentru că trebuie să clarific niște lucruri. Aș vrea să văd care este poziția ta când ți se cere mărturisirea, în mod special de conducere a bisericii atunci este puțin mai delicat și trebuie să înțelegem că nu trebuie să ascundem, pentru că Domnul va scoate la iviară toate lucrurile ascunse. Și decât să le judece Domnul și să ne oprească, să intrăm în împărăția Domnului, mai bine ne judecăm noi acum și ne sfătuim unul pe altul și căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Apoi, cel care refuză să se pocăiască, reprimirea, cazul excluderii, toate aceste lucruri, ele sunt importante. Dar vreau să vă spunem că atât disciplina cât și excluderea, ele, asta este strategia noastră care am traso din Biblie, nu este ca să-l nenorăcim pe om. Iar dacă odată cu excluderea dai pe mâna satanei, așa spune Apostolul Pavel, îl dai pe mâna satanei, pentru că el este de sub protecția bisericii și el îi dă banii lui și de capul lui. Este exact așa cum pe vechime cineva era dat din, din cetățile de protecție, cum le spunea, cetate de scăpare, era dat afară din cetatea de scăpare, putea oricine să-l omoare. Când ești de sub autoritatea bisericii și protecția bisericii. Acum, Aș vrea să înțelegeți un lucru, schema funcțională a asociației. Noi, ca biserică, suntem sub cupola juridică a asociației Centrul Creștin Salem. Asociația Centrul Creștin Salem este organizată în mod democratic, cum ne prevede legislația în vigoare, adică adunarea generală a membrilor, trebuie să fie 21 de membri, Consiliul de Conducere, Președintele și apoi sub această cupolă sunt activități spirituale, activități educaționale, activități sociale, activități economice și de sponsorizare. Suntem singura asociație non-profit din oraș care suntem plătitori de TVA. Pentru că avem această activitate economică și de sponsorizare. Nu se face profit, tot profitul care se va face, că încă nu avem așa ceva, va intra în lucrarea pe care o facem în cadrul asociației. La nivelul activităților spirituale este biserica. Și biserica lucrează sub acoperirea juridică a asociației. Pentru că noi nu aparținem de un cult, ci aparținem de această asociație care este legal constituită pe aceste domenii. Apoi, la activități educaționale, n-am pus dar. În cazul în care vom deschide grădinița, va apărea grădinița. În cazul în care vom deschide școala, va apărea școala. Dacă vom deschide colegiul biblic, ăsta va apărea la activități spirituale. Activități sociale. La ora actuală, suntem autorizați ca centru de informare și consiliere. În centru de informare și consiliere, noi am introdus anumite activități pe care le facem cu biserica. Activitățile de copii, de tineret. Dar pe lângă acestea, sunt activități care le vom dezvolta. Lucru cu uh, părinții care vin a căror copii vin la biserica copiilor, sau alte și alte lucruri care avem în plan. La ora actuală, noi putem să facem consiliere premaritală în cadrul bisericii și în cadrul acestui centru de informare și consilieri. Recent au venit la mine un cuplu pe care i-am anunțat în biserică că vor să se căsătorească și când au intrat în birou, și-au depus cererea că vor să se căsătorească și-au spus lucrul acesta, am scos hârtia și-am spus, voi practicați zeciuiala? Am zis, da, să verific. Pentru că dacă nu practică zeciuiala, taxa de consiliere este 10 milioane de lei. E mult? E puțin? Nu știu. Am avut cupluri care au venit, au plătit și s-au bucurat. E, cuplurile astea care au plătit, nici un cuplu până acum, au venit cu caiete. Tot ce le-am spus au notat. Tot, tot, tot. Toate temele pe care le-am dat, le-am dat, le-au le făcut. Și am înțeles că este foarte important lucrul acesta. De aceea, ca să fiți membri și în direcția aceasta, cei care vă căsătoriți, asta nu înseamnă să vă căsătoriți mai de multe ori, că e gratis, Bun. Schema funcțională a Bisericii Salem. Deci aici, la activități economice și de sponsorizare, va fi hotelul, bucătăria, sala de mese, închirieri pentru nunți. Deci vom avea activități economice care vor susține lucrarea de aici. Schema funcțională a Bisericii Salem, bordul de referință. În bordul de referință, este părintele meu spiritual, fratele Dicka Iverson, care s-ar putea să-l vedem anul acesta. Este fratele Frank Dimnazio, care este păstorul meu personal. Întrebări pe care le am, le adresez lui sau celui care este delegat să comunice cu mine, pentru că el este păstor pe mai multe biserici și de fapt conduce o părtășie de păstori unde sunt peste 1500 de păstori. Și apoi sunt eu ca și păstor fondator. Apoi urmează echipa de conducere. În echipa de conducere, vreau să vă spunem că, și am făcut în următoarea schemă, suntem cam odată noi, familia Ciuciui. Și nu mi rușine de lucrul acesta să spun. Nu mi rușine pentru că sunt mândru că Dumnezeu a făcut chemarea copiilor mei pentru lucrare. Și vreau să vă spun că ne întâlnim în fiecare săptămână. Că la nivel de leadership, TED cu liderii de la tineret se întâlnește în fiecare luni și stau 3-4 ore să discute lucrarea de conducere la nivelul tineretului. Tot ceea ce vedeți, schimbările care au loc, pentru că noi ne uităm ce se întâmplă în biserică. Noi nu venim de la ușă la anvon și plecăm acasă. Noi ne uităm, ne realizăm mandatul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, am participat la discuții de comitet care sunt în unele biserici și știu ce se rezolvă acolo și cum pleacă oamenii răniți unul de celălalt. Noi, vreau să vă spun, copiii mei nu zic, tati, te ascultăm, ce zici tu, e bine. Nici pe departe. Niciun lider din biserică n-ar avea curajul să spună ce gândește așa cum au ei curajul. Vă spun sincer. Ei vin și spun, tati, tinerii, nu văd așa. Tati, nu predica mai mult de 40 de minute. Iar ai trecut peste treaba asta! Am nevoie de ei. Eu pot vorbi două ore. Și acum, vezi? Da, fie la. Nu o zis nimeni, au zis. Nu, mai pot face. Nu, că am, am, am început la și-un sfert. Deci, fraților, aș vrea... Nu știu cât de mândri sunteți că Dumnezeu ne-a chemat ca familie. Dacă unul din copiii mei nu este calificat, n-am să-l promovez și n-am să-l pun. Și a fost momente în care i-am spus, a fost programat și am spus stai jos, mai pocăiește. Vă spun sincer, stai jos pentru că nu-mi place cum ai acționa. Și în continuare se va întâmpla lucrul acesta. Totdeauna le spun, eu nu vreau să fiu ca Eli, care a fost mustrat de Domnul pentru copiii lui. Și mă bucur și în fața dumneavoastră o spun cât se poate de deschis, că Dumnezeu a ales această formulă pentru că altfel nu puteam implementa pioneratul pe care Dumnezeu m-a chemat să-l fac. Am încercat cu alți lideri, au fost trei serii de lideri pe care i-am pregătit și s-au spulberat. Pentru că n-au putut rezista la stresul și în același timp la ideile noi. Fraților, ce vreau eu aici să fie o dinamică, dacă vedem că un lucru nu este bine, eu n-aștept să vină de la cult hotărârea care vine după șase luni și să spună nu pot schimba treaba asta. Când vedem ceva că este. Când cineva din Biserică, în mod justificat, spune, fratele, treaba asta nu este bună, nu este biblică, o putem schimba într-o zi. Și lucrul acesta este un har pentru noi. Bun. Cred că se înțelege echipa de conducere și apoi modul în care se lucrează. Există, echipa prezbiterilor și a păstorilor care verifică din punct de vedere spiritual lucrarea. Deci ei sunt calificați spiritual. În echipa de conducere poate să ajungă persoane care poate n-au un nivel spiritual la nivelul unui prezbiter. Pentru că face munci administrative. În echipa de conducere există și aspectul administrativ. Eu, de exemplu, fac peste 50% din activitatea mea, activitatea administrativă. N-ar trebui lucrul ăsta, dar asta e la ori situație asta, că nu pot angaja un inginer constructor, nu pot angaja uh, un administrator care să se ocupe numai pe partea de investiții. Sunt foarte multe lucruri care, dacă am stat să le plătim, fraților, ar costa enorm de mult. TED face contabilitatea pentru că nu ne putem permite să angajăm un contabil. Deși în anumite lucruri vom încerca să delegăm și aceste lucruri ca să le degrevăm de aspectul Administrativ. Și apoi apare organigrama bisericii, care echipa de conducere, departamentul adulți, departament tineret, departament administrativ, departament media, departamentul de copii și pe urmă dumneavoastră, cei care sunteți implicați, sunteți acolo, la nivelele dumneavoastră a fiecare, la nivel de tineret sunt încă, nu știu, șase, șapte lideri care uh, poartă sarcina lucrării tineretului. Fiecare cunoaște structura la nivelul la care vă găsiți. Acum ne apropiem de încheiere, uh, avem cererea pentru toți aceiași, și vreau să vă spun, până acum și până încă câteva luni, în biserica noastră, noi am spus foarte clar, toată lumea care participă și face zecioarea, să vă considerați membri. Deci acum nu se schimbă și cei care ați avut această calitate o aveți în continuare. Dvs. sunteți membri, dar trebuie să intrăm pentru că începem o formalitate organizatorică și trebuie să intrăm fiecare pe aici. Cei care n-ați fost la sejururile de vindecare, cum spunea Ted, am avut două, Chiar dacă ați fost și veți, veți dori să participați la sejururile care le vom organiza, vă veți înscrie, pentru că este important să faceți această lucrare. Apoi, cei care n-au participat la seminarul acesta, peste șase luni vom face din nou un alt seminar pentru cei care n-au putut să participe la acest seminar. Ce este dorința mea? Este să vă uitați peste angajamentul de membru, pe care dumneavoastră va trebui să-l complectați și să-l semnați, cererea de membru, la fel, care va trebui să o complectați și să o semnați. Eu am vorbit încă anul trecut că vom face un catalog a membrilor. Am zis, așteptăm momentul acesta. Am toată convingerea că anul acesta, toți aceia care vor îndeplini această calitate, vom putea să facem acest catalog de membri ai bisericii, să avem poza acolo și să ne uităm peste 10 ani. Uite cum am arătat eu atunci. Frații mei, am încercat rapid, am încercat cât se poate să eliminăm starea asta de plictiseală care se întâmplă atunci când vorbești, vorbești, vorbești. Nu știu dacă am reușit, am încercat să ne deconectăm puțin prin pauze, prin aceste video, pentru că am vrut să fie puțin suportabile aceste patru ore pe care le-am petrecut împreună. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și aș vrea acum la încheiere să venim înaintea lui Dumnezeu. Cum? A, da, da. Deci Ok, spune. Da. Ok. Vedeți că sunt tari în care. Nu. Uh, dacă vreți să nu mă să vă arat pe site, dacă vreți să lăsați comentarii sau întrebări sau sugestii sau, uh, și nu vreți neapărat să puneți uh, numele vostru, mă să vă arată așa. Așa, puteți să mergeți pe site și tot aici la rubrica membrii, introduceți uh, parola magică, 101, și aici o să puteți să lăsați uh, coment. Așa, și aici vă puneți nume, numele dacă vreți scrieți anonim, email anonim arond anonim.ro, așa. Și lăsați uh, comentul. Comenturile vin direct uh, pe e-mail și noi putem să vă răspundem. Uh, dacă vreți să vă puneți e-mailul, să vă trimite pe e-mail răspunsul, la fel puteți să completați e-mailul acolo. Dar în modul acesta putem să răspundem cât mai ușor. Apoi, uh, cei care nu sunteți familiari cu internetul, că nu toată lumea, da, știu, nu toată lumea uh, e la îndemână internetul și poate puteți să... Uh, la orice program, puteți pune în coletă, puteți să-l dați personal, mie, pentru că așteptăm un feedback din partea dumneavoastră, sincer, sau la secretariat, așteptăm să comunicăm, pentru că nu vrem să vă impunem anumite lucruri la care noi, după cercetări, că le-am cercetat și le-am frământat ani de zile, dacă ați ști câte variante de regulament am în... Dosarele mele va speria Pentru că tot timpul am, am modificat Și de aceea am zis în fiecare an o să-l aducem la linia actuală O să-l actualizăm ca să fie cât se poate de uh, real Să corespundă nevoilor dumneavoastră Ted vrea să... Da, Dorința noastră este normal ca să vă echipăm cu, în tot ceea ce privește întrebări uh, care oamenii vi le-ar putea pune, uh, de ce facem sau nu facem anumite lucruri, de ce Biserica le se diferențiază oare astfel, scheme și așa mai departe, uh, puteți pune acele întrebări? De exemplu, a venit un tânăr la noi și a întrebat uh, de ce nu ne facem cruce. Poate unii se întreabă. E important de acum, uh, dacă credem că mai mulți își pun întrebarea de ce nu ne facem cruce, dar puteți merge la Dani o studiat, este pe internet Cum o început Deci tot felul de întrebări Vrem să vă echipăm La orice oameni ar încerca să vă răspundă De ce Biserica asta e așa Și o, alt, o întrebare care În timp ce vorbea păstor m-am gândit Că poate oamenii o să, o să vă întrebe îi, buna, Unde mai este biserică Care echipa de conducere E o familie Și o întrebare bună Pentru că îi, oamenii o să vă întrebe Uh, vreau să vă spunem de o biserică Care luăm așa exemplu De la, de la ei uh, În Houston, Texas E o biserică Poate ați auzit de Lakewood Lakewood Church uh, Tatăl uh, păstorului care e acum Joel Austin e păstorul E cea mai mare biserică din America lor actuală Peste 45.000 de, de membri are 45. Care se stângă în același loc Strâng în același loc, deci nu, peste tot să răsferați uh, în același loc. Și aș vrea să vă arătăm echipa. Deci, imaginați-vă, 45.000 de membri au lucrare de la, de la lucrări. Lucrare cu adulți, cu femei, femei tinere căsătorite, femei cu un copil, femei cu trei copii. Deci au toate lucrările posibile, să vă spunem, cea mai mare biserică și aș vrea să urmăriți. Pe site-ul lor, echipa lor de conducere. 40.000 de oameni, cel mai recunoscut, oamenii se uită la el peste tot. Echipa de conducere, deci tatăl lor a început biserica, îl chemea... Teodor, a Cum o chema pe taică Nu Teodor, Ciuciui. Nu, nu, <laughs> no, nu, nu. Uh, nu îmi scapă numele. Dar el a început biserica, el a mers la Domnul. Destul de repede și i-au predat biserica lui Joe Austin. Leadership team înseamnă echipa de conducere. Să vedeți cine e în echipa de conducere a cea mai mari biserici din America. Joe Austin, pastorul, Victoria Austin, soția lui pastorului uh, coordonator, Paul Austin, care e fiul lor mai mare, care e doctor, el e fratele lui Joe Austin, în continuare, mama lor, Dodi Austin, soția păstorului care a început, fondul mai da, da. departe, Lisa Combs, sora lor, s-a căsătorit uh, cu un, unul, dar nu-i nu soțul ei, e, ea, e sora lor, și în ultimul timp l-au adus pe Marcos Whit, care este pastorul uh, în limba spaniolă. Așa că tot ce e în engleză, echipa de conducere este de biserica, pastorului fondator. Și că cea mai mare biserică, dacă vă întreabă oamenii de ce la biserică să avem echipa de conducere e familie, iată, vedeți cea mai mare biserică din America, echipa de conducere e o familie. Da. Bine, acum nu am vrea noi ca și Israel, care au venit și au spus prorocului lui Dumnezeu, Samuel, am vrea și noi să fim ca șauța. Dar așa s-a întâmplat la noi, deci așa s-a întâmplat, fraților, și eu recunosc că nu puteam să plantez această biserică și această lucrare fără familia mea să fie cu mine și fără ca ei să fie lideri pentru că ei au primit această viziune și o conduc în continuare. Asta nu înseamnă că noi vom rămâne așa, pentru că dorința noastră este să dezvoltăm lideri dorința noastră este să plantăm biserici. Da. Deci a fost foarte greu, de aceea spuneam că am pregătit trei serii de lideri pentru că erau setați deja. Și foarte greu s-a putut a, să înțeleagă viziunea bisericii, că este într-o nouă formă. Ei nu au putut accepta anumite schimbări față de modul în care sunt alte biserici în, loca în, în oraș. De aceea a trebuit să... să uh, unii au plecat, unii s-au dus de tot. Asta a fost când situația. Au venit, când au venit la noi, când au venit în biserică, au venit deja cu dorința de a fi lideri de tinere, de a fi păstori. Deci deja au venit, așa cum spunea Teo, deja setați. Dorința lui Teo și dorința noastră a fost de când au venit anumiți oameni să îi instruim și să investim în ei. Și sincer, așa cum te-am menționat, au fost uh, lideri și serii de lideri pe care am încercat să investim în ei. Problema a fost că nu cunoșteau direcția în care uh, trebuie să mergem pentru că n-au experimentat și nu cunoșteau. Nu cunoșteau. Și atunci, uh, mi-aduc aminte, înainte ca Ted să fie uh, lider de tineret, s-a încredințat tineretul unei persoane care nu că a adunat oamenii, i-a prăștiat. Și atunci, văzând toate aceste lucruri, copiii noștri s-au calificat prin ceea ce au făcut, prin lucrarea pe care i-au făcut-o. Nu i-am împins din spate ce Dumnezeu i-a chemat la această lucrare și noi vedem și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în modul acesta, lucrarea de aici nu ajungea la stadiul în care este, dacă Dumnezeu nu-i chema pe copiii noștri și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Deci veți avea la ieșire afară cererea, angajamentul, demascarea părâșului fraților? Care, fraților, vă rog să o citiți. Și dacă sunt persoane care, dumneavoastră, credeți că ar trebui să aibă această carte, Că sunt unii care au meseria asta. În loc să propovăduiască Evanghelia, propovăduiesc greșeli. Veniți la Iulia sau la Mona și cereți. Le dăm gratuit pentru aceste persoane. Pentru că vrem ca fiecare să cunoască și să demascăm planul diavolului care încearcă să folosească copiii lui Dumnezeu și să-i slujească. Haideți să ne ridicăm în picioare și... Aș vrea să venim înaintea Domnului să ne rugăm pentru lucrarea de aici, apoi aș vrea să mă rog, Domnului, pentru cei care simțiți că Domnul vrea să vă planteze aici sau deja Domnul v-a plantat aici și veți să vă sincronizați în această lucrare ca să putem să ducem lucrarea mai departe. Ne așteaptă o lucrare mare, ne așteaptă o luptă spirituală, și de aceea vrem să știm cine este cu noi. Pentru că este important, în momentul în care vom intra la nivel de televiziune locală sau națională sau la nivelul Europei, noi știm că nu este ușor. Vom fi în vizorul oamenilor. De aceea avem nevoie de dumneavoastră, de fiecare. Haideți să ne predăm Domnului și să cerem ca Domnul să ne ajute să putem să fim într-o unitate sfântă promovând principiile pe care El mi le-a prezentat în cuvântul Său. Ne rugăm cu toții!